91.4 de l'FM Bon vespre, família Faltant 10 minutets per les 9 del vespre d'aquest eh, 27 de juny del 2013 Segueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició i ben especial també del Pim Pam Pum del programa de música combativa de Radiotrama Guapenya, la que li harem aquesta tarda aquest vespre del, del 27 de, de juny, aquí als estudis de Radiotrama, amb el Pim Pam Pum número 109, una edició, com us deia, ben, ben, ben ben especial, perquè tenim un munt de gent aquí als estudis que passarem a presentar tenim aquí a la meva dreta el mestre Tecles, que dius, Urgull de Urgull de Bellpuig, Glòria de Mollerussa com estàs? Molt content avui, molt content sí, eh, i avui estem en directe, família avui exactament, després de molts mesos després de sis mesos, diríem o oh, més, sí, no, sí. Home, sí de, de fer programa només enregistrats, avui per fi tenim la joia i el, el gust de poder estar amb vosaltres de que ens la veu a casa vostra, al cotxe o on estigueu i que, i que sapigueu que com sempre a redirenava.net escoltar també a les descàrregues doncs, aquest programa enregistrat També al costat del mestre a Tegres tenim l'Ara que ens acompanya com sempre que Molt bon vespre, avui ja. estic sense cascos estic una mica estrany que no et sento que no sento i no, no tinc de, música i... de però bé, bé, bé, aquí estem a donar-ho tot un altre de cop de moment, de moment anem bé, sí, sí, sí. de moment va bé això Molt bé, i a l'altre extent de la taula la sorpresa presa d'avui, el, el pilotasso d'avui tenim amb, amb nosaltres els Casperrata uh -huh. Perdoneu hi ha un, perdoneu, hi ha una reunió a la sala del costat, així que no feu gaire tenim els casparrata a aquesta banda de Punt Barberenca perdona, això ho has dit en sèrio? Sí, sí, sí, sí, és veritat no volen aturar la ràdio Aquí a Can Capa hi ha ja de tot, ja sabeu, i, i també ja és veritat que hi ha, hi ha reunions, hi ha tallers, hi ha ja de tot. I això que us dèiem, tenim els que ha tenim el plaer de, de que ens hagi vingut aquí a acompanyar. De moment tenim només l'Albert. Bona tarda Albert, què dius, maco? Ei, hey, buenas, estem esperant al gordo bajista, cabron, que sempre <laughs> arriba tard. I, I al seu costat el Joan. Hola, què tal? I, i també, tenim, també tenim, sorpresa, com no, com no les suportes del Prim Pam Pum, que és aquest grup de, de corees que ens venen a veure cada cop, amb la, amb la Noe, amb la, amb la Mira i la Patric que ens venen a fer també companyia Bona tarda noies, com esteu? Molt bé, bé, molt, bé molt bé, bona companyia El micròfon por favor Acérquense sí. el micròfono, por favor Gràcies bueno, que, que Bona tarda i que, i que estem bé Doncs mira, sense més, sense més prèmuls començarem el programa i ja començarem presentant a la banda que ens, que ens ha vingut avui a a fer companyia, que són els Casparata, ja sabeu que el, els Casparata són el devoto fent de baixista, l'Albert que toca la bataca, el Joan a la guitarra i cantant, i el, i el Mario Alvira i el David Arenas, els tècnics de so. Uh, Aquesta sería la composición de la banda habitual y, bueno, y... más técnicos de sonido que músicos este, este, este. Sí, sí, pero porque como no pagamos muy bien Pero hay priva gratis casi siempre Ah, ¿eh? se apunta ¿verdad? la peña Yo no sé tu carrera claro, claro. que... Hay otro que prueba mm. los platos Que a veces viene y solo tiene que darle el golpe al platillo <risa> Chals, ¿no? Sí, sí, sí, chals és així, és així. Bé, doncs, uh, comencem amb l'entrevistia, si, si voleu. Uh, la Bye. primera pregunta que se'ns havia corregut, que és la més fàcil i tonta del món, és que com veu començar amb això de la música? D'on uh. no es ve tot el tema musical, és casparrata. Corria l'any 1996 i a través d'un col·lega meu, que el Mario Rodríguez, que per cert ara és bomber salva vides... Bé. Eh, Un aplaudiment ja pel Màrio vaig... Rodríguez. Maris. Doncs L'amic Mario em va presentar a l'Albert que anava al seu institut em va dir un... que hi ha un xaval que li mola el Manolo que el zabolo com a tu i tal I un, I un dia davant del casal de cultura vaig conèixer l'Albert Des de l'Insti, eh? Sí, sí, sí. Ja, Perdona, Isma, portava li has passat les preguntes? No Perquè portava la resposta preparada eh? Bueno, eh... No, va. Vol, vol, vol dir que sou preparat sí, com nosaltres sí, És un tio hipercreatiu hiper però això ho, portaves, i això ho portaves preparat No, no, no que va Bé, bueno, total, que ens vam conèixer, ens van fer col·legues i llavors hi havia un altre xaval que es deia Òscar, que, bueno, que, que havia, va ser el primer baixista, en teoria, que va durar un assaig perquè va fotre el camp, <sicc> Però bé, bueno, tot el que vam dir defensa fer el grup i tal, i ja d'entrada el nom era Casparrata, eh? Sí, eh? Bueno, sí, sí. de de Des del principi, sí, perquè era una època que ens molava mogollona els grups punkis aquests de Saragossa i tal, i coses amb rates podre d'ombra i tal. I llavors, bé, bueno, Casparrata es va quedar. I llavors, bé, bueno, doncs, pues, el primer dia que vam assajar va ser al balcó de casa dels pares o sigui, rollo Beatles, en, <laughs> en, un, quica, en un balcó al balcó de casa dels pares de l'Albert, flipa el primer dia que tenia la bataca sabia tocar més jo la bataca aquell sí, sí, sí, sí. la mateixa nit vam fer el primer concert sí, Hòstia. eh? Allò... Sí. amb la penya sota el balcó no, no, no en, va en ser pogo. perquè vam anar al... del ens vam colar en una festa que hi havia el casal de cultura, que era de les joventudes hitlerianes de l'Ajuntament i es veu que havia pirat, o sigui, no els hi havia arribat el grup i tal, nosaltres, oh, hòstia, que nosaltres tenim un grup, què tal, que... Agafem els trastos que allà i vinga. Arriba i moldre, vaja. Arriba sí, i moldre i que... em vaig tirar més de la meitat del concert Eh, posant una corda perquè no, no, perquè no em sabia quasi. Ostres, aquí te pillo, aquí te mazo, no? Però bueno, diguem que Casparrata eh, Contestar a la teva pregunta Casparrata va començar més aviat o sigui, finals del 90 i tal però el Com 9... tants grups, no? com una broma de col·legues de sí. la que fem. El 97, a la Semana Cultural de la Romànica A l'Institut, sí. vam fer el primer concert Que ja vale. va ser quan teníem el primer baixista Que era el Moi, que anys més tard va entrar de guitarra Però bueno, és una altra història i aquest va ser el primer concert i des del 97 ja. i llavors al cap d'un any va entrar el Devoto que va ser un que va venir a substituir el Moi perquè també va pillar que era el Grupi, no? sí, sí, era el que venia als concerts i el que la liava més sí, sí i al cap d'un any doncs, li vaig dir, hòstia, et faria il·lusió i tal, i el tio ha regalat, saps? I, i des d'aquell de, dia de finals del 97, principis del 98, ja els mateixos... Des ja d'aleshores de no els que estem regalats sí, són vosaltres, sí, eh? d'estar amb ells, sí, sí, sí. Podríem dir que teniu la banda d'abans de saber tocar, però deia-ho abans... Primer vam decidir però... muntar una banda, i quan ja teníem banda i membres i nom... Llavors, vam aprendre a tocar no, música. No, és que la pregunta és correcta, però no hem après a tocar mai. Ah, <laughs> és, a la... és un matís, no? Sí. Hem après a manipular els instruments. Què és, Què és diferent? Has après a canviar cordes? Sí, ara això sí. Vale. Fa superràpid, perquè com que ho fa cada dia, <laughs> les trenca. Les trenca cada dia, no? no ara ja no tant. I el, I el nom? Una mica ho heu dit, però d'on surt? El nom va ser, té una història que no sé si calificada de plorable o de graciosa. Perquè el, el, el, hi havia un noi que es deia Òscar, encara es diu Òscar, per cert. Que el... Esperem que es digui sí, sí. Quals ha canviat el nom? que Era un, un punk gitano Que anàvem amb nosaltres, érem molt amics La teoria de que era gitano la tens tu? No, o... no, era gitano, gitano va ni a gitana. És un I va marxar a Saragossa I aquest tio abans de marxar a Saragossa Li va posar un nom al grup Entre altres, moltes coses Que va ser d'una forma curiosa Va anar de viatge en un vaixell a Menorca Sí. va trobar un tio i li va dir pues yo tengo un grupo y se llama de rata". i l'altre tio no ho va entendre bé perquè parlava d'una forma molt estranya ¿no? i va dir, ¿cómo? Caparrata? Capa. ¿Tenim una trucada? I l'Òscar va dir, ¿El sí, sí, rata sí. i així se quedó el nombre Molt bé, molt bé, doncs si us sembla uh, per, sí. per, per passar una miqueta i per començar amb el, amb el programa amb el, amb el que seria la musiqueta, tirarem el primer, el primer temazo, el primer tema arrancana del grup, que, que quin, quin és Riqui, tu que tens aquí l'ordre més, més a mà Portem, portem Aleluia, germans. I... un tema editat l'any 2005. És es vitat, estic una miqueta. <ríe> per la gent enamorada, per vosaltres. Van, ne, ne. Eh, aleluia, germans. Thumly. <ríe> Quan ens acaba d'arribar al mestre de voto, què passa, guapo? Gràcies, gràcies. He sido, sido adducido por los extraterrestres. He vuelto, he vuelto. He vuelto una sonda enorme. Acércate al micro, por favor. Hola, hola, gracias. hola. Ai, ai, ai. Ai. Molt bé, doncs seguim aquí amb els Casparrata, ben contents, ben alegres, ben contentes, ben alegres de tenir-los aquí. Això és un festival, com us podeu imaginar, des de, des de casa ja, ja, ja ho deveu estar escoltant. Eh, bueno, seguim amb l'entrevista, si voleu Fa 16 anys que, que us coneixeu, fa 16 anys que toqueu Sou els mateixos que vau començar i, I també el tema de... Com us aguanteu tant de temps, penya? No, Com ho feu? No, no ens aguantem No ens aguanteu, vale, vale, vale. Pura i la... Tenim contractat un, un psiquiatre Que ve als, als assajos De fet tinc el meu propi advocat, ja Terapia matrimonial, rollo... Ens va donar eh? medicaments, havia quedat discutint I va dir a mi, toma testo i tranquil·lo No, no, cuéntalo vosotros Jo soy, soy el que menos tiempo lleva en Casparra Mata. Contadlo, contarlo si sí. contado eso Son tío? el papá y la mamá Ay, caspa Son el papá y la mamá <risa> <risa> <risa> en... recuerdo que os he dado a Si no <risa> Si no Ay, Se tiene en eso, mi... tío Vale. Mira, Daboto, ¿te has, has perdido una colección de cervezas artesanales? Que hemos... Sí, sí, hacen... això és el moment de la publicitat Sí, vamos a hacerla, va I els membres del grup, que com ho tenim això? Els membres, <laughs> estàs parlant concretament dels membres? Sí, bé, sí, sí, exactament bé. dels membres Bueno, eh, a veure, durant el primer any va passar tota una col·lecció de gent No, tampoc tanta, eh Ja et dic, el primer baixista era l'Oscar, Que va durar un assaig, llavors va fotre el camp Per raons que ara no venen al cas i llavors eh, van passar a l'Ira i al Toni sí, sí, sí, i llavors Hace así si los conociera a el mundo ah, Sí, sí, son, va, son... Ova, som, mundial... Són, <laughs> som mundialment coneguts No, bueno, dos col·legues nostres que van passar pel grup i llavors al Moi que va ser el nostre primer baixista de pla dret dilo, dilo, El Toni se le he echó por bueno que yo... <laughs> Toni No, però tampoc le molava no he Era, Era un d'aquells que... passats que no parava de fer solos Eh, perquè és un fenomeno Però amb ell tamboc li queda de mol al grup. Teníem dos grups, sí, la Lleteja sí. Mecànica i Casparrat. En realitat, aquí ningú ha fet fora mai a ningú. No, no. La no. gent ha marchat per avurriment. Sí, sí, sí és que són molt passats i a més a més com que ens juntem perquè som amics, més enllà de fer música o no fer música. Ajunteu, sí o sí, clar. Sí, clar. sí, és això. I quan un no té ganades, està amb els amics, pues marxa del grup. De fet, una, una forma bona de mantenir el meu vincle amb aquests dos personatges, ja parlo a, a nivell personal, Momento lacrimogeno, pomme música d'esta. Bueno. Violins? Bueno, doncs pues és una mica Cógeme la, la mano de moto <ríe> niero, niero, niero. Bueno, total que, que sí, som molt amics Ens ho passem molt bé i, I gràcies a la conya aquesta del grup Hem estat a molts llocs Que mai a la vida em hagués pensat sí, eh? És veritat, parlem, parlem d'això una miqueta Heu tocat amb diversos festivals uh, Jo ja una miqueta el sé Perquè us he, us he seguit bastant Us he buscat també informació Però expliqueu-vos on heu estat uh, Amb Venga, què heu va. tocat i amb Al, heu estat Habla així, tu, clar hem estat A molts jocs, eh, molt lluny i a voltes surgia i no i ens han vam, pagat vam mai el festival eròtic de... Per cobrir despeses. De donde, donde era el festival eròtic on Bueno, ara ve la resposta. <laughs> pues hem tocat el... a <laughs> Em toca te xi al Punt Cal Bosc, un parell de vegades, que un festival que a mi em va la primera vegada va ser va, va ser un infern. Berga, sí. A verga. Eh? Sí, sí, a verga, sí, sí. perquè ens... allà va ser on vam conèixer el pobre xaval aquest, Punt Cal Bosc. Sí, sí, la primera vegada que vam anar Festivalaco que encara fan, eh? Sí. Eh? sí però la primera vegada no era igual cara, eh. Era busto que allò, no? La primera vegada ens va tocar a les 7 del matí. Uh, que teníem el públic entusiasta de setmanat que... i combustibles. Per cert, he de comentar una anècdota en aquest cas. Hi ha un amic meu que el cap de setmana passat va tenir aquest accident que comentàvem abans de la pèrtebres a la piscina sense aigua que en aquell primer concert... Sí, perquè et vas casar, no? Sí, sí. Albert, digue-m'ho. Et vas casar a, a la romana, a la romana. Tonto. Era no sabe lo que hace no, bueno. Marife una abraçada I Pensava que anaves insultar-lo en, pues en aquest primer concert del punt Calbosc, aquest amic i uns quants més van fer ús d'algunes substàncies al·lucinògenes que no venen al cas i van anar a caçar vaques. Sí, eh? Sí, van anar a la ah, casera no. de vaques. I ah, nosaltres vam classic. pujar a l'escenari a les 7 del matí. Com que ara ja ha sortit el sol, oi? Sí, sí. ¿Quién ha no anat a caçar vaques ja? fotia, alguna, fotia alguna vegada? Fred, I, fotia i, un fred, tio. Fotia ima un fred. Imagina... Las... Era cazar vaques a puñetazos. Iba en la, ah, tu ibas. Tu també les daves, eh? Bien, bien. <ríe> Molt sí, bé. Però sin substàncias. No, este hombre se cayó en la marmita de pequeño. No toma nada, però és el más bestia de todos. Es el que la lia peor. Que, pues, eso, pues eso, que fuimos a cazar vacas a puñetazos Pero menos mal que no encontremos a ninguna Bueno, pero no, pero no nos centremos No nos centremos Llavors també sí. hem trucat al Lombreras Que és el ornato de l'acadèmia la Aupa, que ens ho han passat puta mare. Ei, sí, aquest eh, any I aquest sí, eh? any tornem. Sí, sí, sí. Sí, sí. De unit, o de Que I, no. per ser, al... no, perquè estàs allà en el backstage i, i aquí. I com encenarà passar mítics. I o... passar mitos allà els que els gatigazos, els casualtis i dius, que que, que foto i aquí. Manolo Manu... Manu... Cabezabolo, que pana, ídolo, para nosotros. Allí pude conversar con Manolo Cabezabolo y sí, eh? sí, sí, comprobar que por él no pasan los años. Que sigue estando. Todos los que tenían que pasar antes de los 20. Sí. Que sigue estando com un xivo, vamos Sí, sí, es la flor de la vida La flor de la vida, com un xivo. Bé, doncs si us sembla anirem a, a per un altre tema uh, El Mestre Teclas ens il·lustrarà Que és avui qui té la, la, la llista dels Caspa Pues bienvenidos al futur. Sí, tema zarangano Fumli tuñinot del futuro, bienvenidos a futuro, que has parat a partir de la pana aquí al pim pam pum i, i seguim, seguim, seguim uh, que què us anava a dir aquesta cançó, de quina, a quina LP pertany? Eh, el... Al... No, el, fra... no el, fracàs el fracaso està el fracaso cantado, fracaso cantado no, i, no. I, i parlant i parlant de LPs una miqueta la vossa discografia quina seria? Quan, quan teniu maqueta, teniu tres maquetes i un LP, teniu quatre LPs com, com va això? Bueno, tenim CDs tenim CDs <ríe> Tenim, bueno, el primer que El vam gravar així en pla maquetero Aquí a Sabadell Ens el va gravar el Llongue Que és un cap d'autor que hi ha Hòstia. per aquí Hòstia <ríe> Cal dir que el, va, el vam gravar El de Boto tenia una cama trencada I portava un, gui, un guix fins a la... Però grava igual, Bu eh? Bueno, total el, el primer és el Casparrata Que el vam treure amb UBC Records Homònim uh, Sí el segon és el... Eso lo no serás tú, lamentable és el segon I el tercer, el fracassó, està cantado I el quart, que l'hem acabat de fer avui I com, com es diu el quart? Eurotanàsia Eurotanàsia, ja ves, ja ves, que guai, tío Uuuuh, uh, que miedo, tío A ver si no van a robar el nombre, ahora me digo, tío la mare que el hey, Joan, has acabat de gravar les veus o no? Sí, avui ha acabat de gravar les veus. Sí, ja veus, ja veus veus, ben, ben fet, poraí bien. bien, hecho, por ahí bien. Les coses. Gran notícia. A veus. I parlant de, del futur està cantado, parlant de cantar, vosaltres uh, a a que li canteu. <ríe> quan, quan li canteu, a, a cal a li, a que li canto. <ríe> Ete et poixó pues le canto a la vida A la mort No, les bolsagetes de què van que, que, és el que, que és el que voleu destacar de... Ens caguem amb coses que ens molesten eso es, eso es. I amb els tacos també ja està. Que És una cosa que, que trobem a faltar Amb el punk Saps que hi ha com una mica a vegades de... Volen explicar massa Quan en veritat et cagues una mica tant tot plegat ja, ja Està bé que expliquis Però hi ha una mica com d'autocensura De dir no diré això Perquè llavors aquests eh, se sentiran ofesos Mira, jo Otra anècdota. Me'n recordo anyosa que vam tocar una casa ocupacdota havia... dos. Anècdota dos. <ríe> vam tocar una casa ocupa que hi havia terrassa. Sí. vaé vale? llavors no teníem ni maqueta ni re. tenim una cinta que havíem gravat en una festa major. I hi havia una de les cançons que posava vete a tomar por culo. Vale? <ríe> Ens va portar un paio de la casa i la gent de lau havia escoltat, i hi havia penya que no ens volia portar perquè ens consideraven un homòfobos. Clar, nosaltres allò, amb 17 no. anys, a mi què m'expliques, tio? Sí, era la, la casa de Vallparadís, que tinc que dir que ens van tractar de puta mare, el conserva molt a molt. Però va haver algú que no ho va acabar d'entendre, el sí, tema, no? Sí, sí, no, i, veritat... i clar, nosaltres, tornant a allò de les lletres, diem molts tacos perquè... Mola. Perquè mola i, i jo Perquè sé, som així, clar que i sí jo a de Perquè fotre, ens caguem en tot A l'hora de sí. fotre lletres, doncs, si foto punt Queda com més remarcat Si vols cagar-te amb alguna cosa eh, Dir un taco Que... Alberto, te odio. Así. Ah, Nuestros oyentes no podran apreciar no podrà, Sí, sí. Sí que podran, sí, sí que, podrà, que aquí aquí també teríem fotos i després les pengem. Penya, no sé com us estó passant a casa, però això és un festival en tota norma. Un festival en tota norma. Bueno, total, que diem molts tacos a les cançons És així, les jetes parlen de, de, del que us toca als nassos i odieu Que us toca Mira, a, consos, la, a la, la vostra manera Bàsicament que sí. és, és un dia, agafes eh, Llegeixes una notícia Mira, qui sols, fa? Jo eh, Ai, ai Tu fas les lletres. Deixa'm dir alguna cosa. És per això que no es tira flors. Jo he de dir que, que Esparrata té moltes coses bones, però la millor són les lletres, perquè són brutals. Quedo, són lletres te boníssimes, te de veritat. Cert, I a cert. mi em fa pena quan el, el, la meva família, els meus amics, que no escolten punts sovint, i venen un concert i diuen, hòstia, que no s'entén de nada. Digo, ja, no és que el Mario i el David ho facin malament, no és que el Joan hagi tingut una mala nit, és que el cantem molt ràpid. No s'entén no, Això, això a la gent li passa gano, sí. eh? veritat, Però gent Cal, gran... cal llegir-ho en, en el libreto del CD I si no, traieu les d'internet Si no, les se, les ens les aprenem T'haig de, sí, sí. de dir que hi ha hagut una progressió eh? també Des de les primeres fins a les últimes Cada cop s'entenen més I el repte és que un dia Sense llegir, ho puguis entendre tot <ríe> eh, R -r -r -r eh, Guanyarem, no Joan, guanyarem segur Oh tant Bé, doncs si... Són uns cabrons, se n'en foten de mi, els hi faig cançons. Tu saps frustrant que és arribar al local? Passo una cançó i s'escollona, només. S'escollona, ja. Això és una mierda. Però llavors la fan! No, no, no. Després la toca com els àngels, però... No, no, no, no, solet, eh? no, fa pues no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bé, doncs si us sembla anem a per una alta temilla. Anem a... ¿Am qué? ¿Am qué, anem? A que esta pelda voto... ¡Fa carme! Wow, ¡Ahí dale! ¡Dale duro! ¡Lo cueles, ¿verdad? ¡¿Qué es?! ¡Es ¡Me gusta el olor del Napal por la mañana! Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. donant-t'ho tot aquí el Pim Pam Pum i, i també sonant, sonant d'allò més, el programa de música combativa, de radiotrama, el Pim Pam Pum. Seguim amb l'entrevista amb aquests amics, amb aquests companys. S'ha posat, posat a ploure i, no, i no, no, ten no tenim res a veure, eh? No, no, nosaltres n'hem no sigut. Si algú està a casa allò diu, mira, que sona això, ja plou. No, no, no, nosaltres no... No Vinga va. No contesta la lluvia. <ríe> eh, <continue. Vinga. ríe> no contesta la playa. Continuem. Gràcies, gràcies. Vinga va, parlem dels vostres gustos musicals. Quines sinfones teniu? Eh, don... Punky i tal, però quins grups ja, són els que eh? realment usen? usen... Bueno, a mi el que em va impulsar a fer Punky va ser Camela. <ríe> camela. Que <ríe> jo <ríe> <ríe> <ríe> contigo. Que me has dado. Tirititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit tiri, tiri, tiri, <ríe> Bueno, no, bueno, vam començar... La veritat és que la primera que vaig tenir jo a la meva vida va ser de gazapos, eh? Sí, eh? Oh, sí. Vale, vale. Que primera... no han sigut locals. Sí, era un grup que, que era, era el rollo... Hostia, és possible, es, es pot tenir un grup i tocar, perquè estic veient aquesta penya que Els no col·legas ho fan, no? Els si col·legas ho fan, no? Sí, els col·legas poden nosaltres també, no? no? Clar, tio, i ahí empezó l'Odissea, no, no sé, molt punky, escorbuto, típic, no? Escorbuto... Bueno, cal ara... dir que tu eres més de... T'agradava molt el grunge. Sí, jo era un poc grunge. No un tio autodestructivo, emotivo Com a... sí. ahora, soy un romántico Lloramos a la passió de la última decisión Dame una Venga birra, solo. tío Vamos a drogarnos Vamos a, a suicidarnos Anem a fer una orgia, aquí n'hi ha moltes ties. El Joan era un heavy metal Sí, sí. eres cambiata? I tant, i encara bé. ho és Jo, jo m'anava com... eh? bueno, a l'institut Amb el Metallica, tota castanya Que era el meu grup Sí, veure, sí, sí, sí, sí. en honor a la veritat haig de dir que quan tenia 12 anys vaig començar amb el rock català ah, l'exambusto ¿vale? ah. i tota aquesta merda Amai. Que, que m'agradava, cony, i a vegades m'ho poso Jo quan soc més gran em va agafar més tard això I llavors va venir pues, el heavy metal el vaig posar Jo quan la... soc més jove no m'ha agafat mai a <ríe> Per sort, per sort. Clar, tio, però és que una cosa era tinc fam de tu I potser tu vas enganxar ja A la, la patranya aquesta dels whiskins O el que hi ara, mare meva aquí No, no jo vaig arribar, a... s'algo con los colegas Me tomo las cervezas y tal, saps? <ríe> algún que droga en Uto i escutavam jo, jo, que... jo, jo vaig començar aquí. Jo... Aquí sobra un debat. Què és rock català, no? clar, per mi el rock català ja, és... nosaltres som rock català sí. i tant. Red I del bo. Red. No, no, Red Red Banner. Banner és el millor Bam. puto grup de punki de, sí, eh? de Catalunya Adéus, això. això és Eso eso s'acabariam saber. <laughs> això sé que la 21 ja, això ja no conta, eh? Bueno, no... però a mi el al puqui clàssic, el, -també, el rock no? radical basc Bueno, venim d'on venim. influències Idevcondos, amb vola influències i... britàniques Sí, vau, però eh? no, no et pensis El més lo més comú eh? Els Sex Pistols i tal Però jo escoltava més aviat Se'n sense estiria massa Sí, no, hi havia grups que Bueno, un dia em van passar una cinta de GDH I quasi em curro sobre Però ah, mm -hmm. no, vull dir, tampoc era allò que diguis ah. Bueno, i... i el... Clar, nosaltres vam enganxar una època que era el resurgimiento del punk aquest de California, no? els no effects també al principi pensàvem vallà bojarras però llavors però i vam dir hòstia puta, eh? no sí. effects, tio si és que són, les sí, no, no. Que són brutals i la música també i influències d'altres estils la trinca se't <laughs> nota, si ets el llatrista se't nota, si ets el llatrista se't nota no, però més enllà de, de conya mm... No, no, que no és conya que em vola no, no, que... Ja, ja, no, però no vull dir <laughs> <laughs> Vale, vale, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Mira, mira, hem parlat de molts grups I de, molt, de moltes formacions Amb qui us agradaria compartir escenari que encara no hagueu pogut fer? És es que ho hem compartit escenari Amb gairebé tothom Sí, eh? Sí, sí, sí, amb qui heu compartit escenari I amb qui us agradaria compartir que encara no heu fet? Bueno, com... jo, mi... Albert, digues, va Va estar molt bé el concert del, amb Pip Floyd a Bustock I... <laughs> No, no, al, al en casa del exalcalde. Sobra Sobra ya hay un grupo que es una revelación. Que són les putrones sense ràmei, m'encantaria tu Camils, encara no ho hem fet. No ho hem fet encara, baixista, Ja trigau, eh? És el sí. equip A. És ese que bona que veus al súper i no saps mai quan caurà, però un dia caurà. Un altre grup que sí, sí, la teníeu, hem... a tirar el dia del Pim Pam Pum cent sí, sí, eh, desastre, El proper, no poder, el proper, no poder, ho, sé, sí. ho, sé, ho sé perfectament Joan, el proper, el proper dia que fem problema en directe aquí al carrer Can Capa que que ja sabeu que un cop ho hem fet i va bastant, bastant guapo, eh, que sapieu que fijo, fijo, que volem que vingueu, segur. Es grupo... ja no... Este tío no se ojitos. Hombre, eh? grupo hay fetiche de programa que no ha tocado en directo i avui tampoc han portat instruments, però ja es portaran. Ja. Jo, jo, ja jo, pen jo pensava que vindrien a fer aquí un, un acústic. No, com... un no, acústic. No, no, però tenim algú, eh? Tenim algú de, en, en acústic tenim algú. Tenim algú per tirar o no? Tenim algun acústic per tirar o és o és de massa? Bueno, qualsevol Cal... cosa de Casparrat es partirà. No, partir Quan parlem de tirar a la ràdio és de tirar sí. perquè soni. No, sobretot Tamara. Escolta que no li... la mare que te parió. Les influències de l'Albert, home. És veritat. Jo Perdó. les meves influències van a mi, jo era un purista del punky, però i a leshores no m'agradava ni va religion ni res del punk americà. Però, en canvi, després em saltava just a l'altra banda i m'agradaven els boleros de Machin. Saps? Bueno, vull dir. És, que, és que també va fer el seu. Aquest és el que follaves. Sí, que... <laughs> que... Són... Me gustan los boleros. Clar, jo venia a fum. Encantava <laughs> <laughs> entrar tot el fum que podia. Molt bé. Impressionant. Impressionant les influències i encara no ho respost a la pregunta inicial que era amb qui, amb qui no he tocat. Jo sí que vull que respondre tocar. això. A mi m'agrada... Bueno, sí. Me que me haga esa pregunta. M'agradaria molt tocar... Am Red Banner, cosa que ya no es right. posible. Lo hemos compartido Sí, Wemfet Em tuca también Pero siempre eh. es un play eh, La pandilla basura También Ole. es un play Tampoco se puede tocar con ¿Tampoco ellos Tampoco se puede tocar con ellos Es una pena A Jaco, Paco Grupos que pasaron a la historia y... Sí, Tinka, de una cosa Que basta ya de muerte De grupos de los 90, ¿eh? Sí. <risa> Me agradan más los grupos 90, tío Y os moran todos tío. No más no no cuckis muertos Que dejan de tocar a Peña, tío No, no puede ser, hombre Quiero más grupos de los 90 No lo dejéis, <risa> Peña No lo dejéis Y que y que estos son que hemos tocado Y nos gustaría repetir Pues yo voy tocando no effects, tío però sí, estos eh? són els que no hem tocado No no afex. Però igual te piden sí. un tanga de leopardo per entrar al camerino. Me la sopla i no lo pongo, no. <ríe> <ríe> Con tangarraca ni palante. Vinga, dos cap endavant amb el programa, seguim amb més música combativa, amb els casparata, si us sembla anem a tirar un, altra, un altre un temazo, en plaquet, que el presentidreis no, mateixos, no? o... La guardem sí. per la, per right. la última, guarda, no, ara? Guarda, sí, ara fiquem una de la maquetilla, <ríe> maquetilla. pa ella. Sí, a d'aquesta maqueta sí que molàvem. Allà ara en punquis de veritat. Ara no, ara som bolos, ara, ara no? Quan fem un, un plaquet als vostes seguidors i les vostres seguidores se us enfaden cos apigeu. Ens escupon, ens escupon. Sí, sí, sí. sí pues ha... perdre i, no, ja, cresta, I pagaria, tio. eh, pagaria. Per forn, <laughs> doncs vinga, amb què ens en anem? Paella. Paella, pues fum bevido Sí, penya, sí. Aquí els Casparrata donant el millor amb aquest paella, tema no com no pot ser d'altra manera, el pim-pam-pum, bona música combativa, raiotrama, ja sabeu que per escoltar-nos a raiotrama.net i continuem amb, amb, la, amb la colla aquesta que ens ha vingut a explicar tot, tot plegat i, i que tan, tan bé s'ho està fent passar. La veritat és que aquí és, és, és una joia, és, és tota, tot un, un ple tenir-los aquí amb amb el bon rotllo que, que porten, amb el descollonament popular que hi ha en tot moment i, i que no faltin, que no faltin Seguim endavant amb el programa, com deia't uh, La segona pregunta és, teniu concerts? Parlem de vosaltres Teniu concerts per aquest estiu? Expliqueu-nos una miqueta si teniu alguna rutilla o... o pues sí, em sembla que toquem demà passat, no? Demà, sí, sí, Disabte, Mira, som un dissabte. pot o desastre, sí, vale, demà, demà passat és dissabte, de voto Els concerts van sortint Vale? Vull dir, no és allò de, arriba a setembre i ja tenem tota la gira programada, no, la gent va trucant bon i nosaltres anem... Al... I, I ara mateix en, en ara bateria tenim, tenim alguns... tenim el de la sala, que toquem sí. pel tema de la Mònica. Sí, Mònica Absolució és Disorcio. Sí, sí. crec que no es diu així de cognom, però sí toquem per la Mònica... La Mònica, Mònica Bruixa també, no? Sí. Sí. Llavors, la setmana que ve toquem a les festes de Barberà, com o no? Un moment, qui més toca? Quants cops heu tocat a les festes de Barberà? Pes Pregunta pregunta que va, pregunta, bona pregunta. Totes les vegades. Estes Des del no 97, tocat? només hem fallat dues vegades en el 99 perquè havia tregua. Ah, ah, ah, ah. Vale, un aplauso para la tregua. Ah, ah, ah, ah. sí, Estam de dol. I llavors, eh, quan va ser eh? És que va haver-hi un sí. any, tio Que vam agafar una gardela que no podíem sí, ni, no podia tocar. ni tocar I l'any que ve van dir I, bueno, I la Mireia eh? es va mosquejar amb nosaltres I ens va dir Està aquí molt llegao Però l'any que ve Volvieron a llamar a nostra puerta <laughs> Hi algun plan de futur així, més enllà de, del nou disc? Com, com hem dit que, que es deia el nou disc? Eurotanàcia. Eurotanàcia. Més enllà de l'eurotanàcia, teniu alguna cosa allà en ment? Oh, tranquil, tio, que, que la cosa va per a Hi ha o... unes quantes cançons. De fet, eh? teniu una sí, altra més cosa a, gravada. Més, allà, més enllà de l'eurotanàcia hi ha més cançons. Tenim sí, el, sí, el trético gravado, pero esto lo vamos no, no. a de moment No para... hi ha un altre disc gravat. Hi ha un altre disc gravat que és un ja concert, concert que van fer a Wembley Stadium. <laughs> és no. un concert. No. És el directo, no. ja por fin. El directo de Gasparrata. Parlant de W Perdona Isma que et trepitgi Parlant de Wembley Stadium Heu sortit de, de l'estat? De quin d'ells? No. Ah, ah, ah, ah. ah, ah que... He sortit de, de la de, península ibèrica? De moment jo tinc dos estats El de Solter, Yo, el que és el civil el... <laughs> jo he sortit I el lamentable i, i el lamentable <laughs> He sortit de l'estat de Solter <laughs> de de No, no, cura. només hem tocat per les Espanyes Molt bé i ens han fet propostes d'anar a tocar a Mèxic, penya que, que està xalada i que li mola la música <laughs> saps? I que s'ho prenen en sèrio, saps? Perquè oh, no, viene de la madre patria, s'ho prenen en sèrio i a ver quan vienen a Mèxic hòstia, em va encantar aquell que deia suenan bien cabrón. Bacantaje. Sí, eh, suena <laughs> Doncs, sí que cada cop que sortim de Catalunya és una odisea. Tenim propostes, però en no sufrèn, tenim pasta, anem... no tenim pasta per fer les Amèriques, tio. Però anem a Madrid i n'em, sí, fent coses, Albacete i ara anirem a Lumbreras que està a prendre pel cul allà. Olé, olé. els confins dels països. I cada cop que sortim Aquest noi s'agafa la barretina La senyera I, eh. i, Clar, i, i ninguna sou... bandera serà la Ni... que no es poda dominar sí. però, però ahí està Som els punquis tu, hi ha contradiccions no, no. eh? Quemando en l'asfaltó. Bueno, bueno, un se català fora de Catalunya eh? Aquí a Catalunya está como muy visto eh? aquí, aquí ens ha ja su de la polla aquí no ens Home, ahí. Potser està més vista la barretina fora que dins Ara mateix, sí, no? no? Sí, sí, sí puede ser, puede ser. No, aquí ens la bufa bastant Però quan surts a fora, hòstia és que ets, ets un estigmatitzat eh? Sí, eh? I llavors encara tracten com millor Per dir, hòstia, mira que venen els catalans Que sempre surten per les notícies Fins i tot, ei, hem creuat dos països Dos fronteres, hem anat a Euskadi Deu anar a Euskal Herria, eh? fa? Dos anys, no? Bueno, Euskal la primera vegada va ser A les festes majors de Cizur que, que va ser un passot, eh? un poble allà donde Cristo perdió la zapatilla que tenen unes festes majors que se sí, te'n a la olla matia, pero a ver si había vino, eh? vino, vino que sería petarda vino y excipientes eh? que seria que... petarda gin, Am, gin, amb... gin tónic sí, no, sí. no tengo però Calimocho pode coger siete vinos emparada ¿no? dels concerts per, per el tinglado de, del jovent aquell que no me'n recordo com es deia no sé si era Segui, Aica Seguió. o bueno, uns d'aquests Possiblement, possiblement I llavors també vam anar doncs, a Basauri Com diria el Fajardo de Jaquemate Basauri! <laughs> I bueno, no, però hem estat a més llocs Hem anat a León Jo crec que dels llocs on ens hem passat millor ha sigut a León eh, A no? León? Ja, sí, sí, sí, o sigui, ja ves Sí, brutal tacos Ja ves a un mes, a un mes Hem estat, mira, hem estat a León, al País Basc eh, A València eh, A Madrid, a Toledo Que va ser una de les primeres vegades bèsties que vam sortir A anar a tocar la Quinta Polla Va ser a Toledo També era un festival d'aquests de punky que, que bueno, que deies Hòstia, què, què, què faig jo aquí, saps? On soc, no? I a més, el fort és que la gent se el sap saps? Era, el era quan rock, havíem no. tret... No, el Tintorroc no Quan vam treure el primer CD Uh, dintre de les De les moltes coses que podem dir-nos Amb el de UBC Records Que, que, que la contraportat el disc És una merda punxant un pal Però tinc que dir que la distribució Que va fer el tio va ser de puta mare Llavors el disc aquell Jo crec que és el que, el que ha arribat més lluny va rolar ahí, no? És el que ha rulat més també, era, sí, sí. també eren altres temps que no, no, no havia tanta, satura, no, no estava tan saturada la informació musical com ara amb amb amb la riva d'internet a totes les cases i el, si va haver una persona que es va dedicar a fer-lo rolar de sí. maneres que ja havien <coughs> de manera postal o per botigues potser per això ho va arrolar més no? sí, ha... és que la cosa va ser que ho va començar a distribuir a les tendes Tipo la següent pregunta era on podem trobar els vostres discursos una persona que vulgui escoltar Casparrata i que pues, no tingui molta facilitat amb el tema internet o el que fos, on, on va buscar la música de Casparrata és es que ara hi ha restos de sèrie Sí, saps Vull dir, al, del l'estado lamentable eh, no crec que en quedin ja de còpies eh, si la teniu per exemple vosaltres sou de Barberà la teniu de Barberà Segur que sí, no, imagino? Sí, queda en Pere número 4. Sí, queda de l'últim. Del fracaso està cantado, sí. Sí, eh? De... Bueno, i el Nacho que va reeditant el primer disc encara que no ens ho digui <ríe> <ríe> Bueno, ara de, dels següents discos hem, hem, optat, per Discs. Disc Discs. hem optat per distribuir discos hem optat per distribuir-los per molta penya, no? Estan discos ratllados, que també es uh -huh. mouen per Barcelona està la brigada 28 la brigada 28 que són de Madrid, que també... 23, ens subeix... 23 que no, ens distribueixen 23. per Madrid eh, el local de Barcelona, Mític, també Camilo Seta el, eh, tam eh, Camilo no. Seta no, mai hem tingut tracte amb És... Camilo el coneixeu, el Camilo Seta? Sí. Jo, sí, jo el conec, però no, el no, conec. no hem tingut tracte potser pel proper de... perquè ara sí. estem més pelats que mai, no tenim ni un no, necessitem un padrino <laughs> anem a fer-li la pilota doncs pues, jo què sé, a, a varios a la vegada, sí mm. Oh, que si sí, queremos una madrina mejor, mejor una madrina <laughs> Pero yo creo que potencia el hardcore que esto saca lo de no ser vium está claro que los discos claro. llegan el que ens toca después de gravar el disc és trucar portes. a portes si pues, perquè el tema dels discos està una miqueta així com en el aire i ¿no? la penya s'està se dedicada sí, a fer per camins que... i històries es. internet la cosa ja va més en digital que no, pas... sí, no pues, però bueno, igualment trucarem a portes sí. a veure com a està a el tema ja. Ja. Hem, de fer, de hem de fer un vinil amb el directe aquest que tenim wow. preparat que estem gravat un concert un vinil, i va, eh? va quedar, puta mare jo, jo vull fer un vinil Han de ser tres vinils, macho Sí, farem tres avui, avui, avui, avui en dia amb el microsurco i que acaben... Sí, cap. Sí, sí, sí. Me encanta esa mierda. Microsurco. ¿Qué es eso? Cuando lo poco y salta la aguja por de ahí. Sí, per... nos vamos a meter de... unos míticos un en No te las preguntas avui, no em preguntis això, després t'o explico. Que ah, les preguntes ah, les fem ah, dismael. No interesante, vos el... el... Vale, mira, este és es el quartier de la madera. Que <ríe> les preguntes <ríe> les hago yo. No, però sí que és veritat que anirem acabant l'entrevista no, sí, bueno. sí, sí, sí. no, no, no ah, Sí que... Ja callo, ja callo el directe, el directe és el que té Hem d'anar acabant l'entrevista sí que No, queries volíem... entrevista El entrevistador entrevistado <laughs> És que ho diu o rebenta Va, deixem-lo, deixem-lo no, el, el tema de la difusió del grup a nivell de la xarxa Com la teniu? Teniu Facebook, teniu Twitter Teniu pàgina web, teniu MySpace que teniu? I on, on us pot anar la gent a buscar per tal de, de trobar-vos. Mira, ens pots trobar, gràcies, Reina, ens pots trobar al MySpace, ens pots trobar al Facebook, ens pots trobar a Tercera Via, que és una mena de, de web que han muntat de música dels països catalans. <laughs> Què ha Perdó, eh? Perdó distingits, oients, però és que m'estan... Com dius atacant. que es diu aquesta web? Eh, tercera, via, tercera via. Són una penya de... És semblant a, a, a RXI, em sembla, no o sigui, que també són una que... gent que fan semblant, que tenen molts grups... Et i preguntaria es què és, feien... però que les preguntes les fas tu. No, no, ho pots fer, ho pots fer. És, és, és, bé, és una ve, pàgina web A on, mínim li ha quedat clar una cosa. Li ha, aquí, li ha quedat clar. Bueno, Tercera via són una gent de Santa Perpètua que tenen un local i munten concerts oh, i llavors bé. tenen una web de, de tots els territoris aquests de de parla catalana. Diria, diria que ha estat. Diria que, que, sí, que, que, canvi, que hi ha entrat més d'un cop. Està de puta mare. I llavors també ens podeu trobar a Masquerroc i... A Twitter. A Twitter i, i poca cosa més. Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ja. I si no busquen, no s'encoentran. <ríe> I si ens busquen, ens trobaran. I tant que sí. <ríe> Obre, don't s'ha ja sembla anem amb, amb l'últim temilla, temilla ben ben ben especial, volem que ens el presenteu. És un temilla què? Quin quin és? S'estan senyalant els uns als altres, no ah, s'ha estat no, no, no, no, la pilota? Bona, bueno, aquest temilla pues Per a diguir en un plan radiofórmula sensual per a la gent enamorada. Oye, tío. <laughs> No, bueno, nos reinventemos como músicos y hicimos una nueva versión de nuestras canciones en un amplague dedicado a todo nuestro público que nos ha seguido todos estos años, ¿sabéis? Realmente. Bueno, eso que van a hacer un amplague porque a la Barbanas va la mar toda el espectáculo y van voler fer aquesta... bueno, va feia 10 anys que van fer el tramplague. Que te doy cuerda. Van voler. <laughs> I això, pues bueno, es un temilla Que van fer la plaga uh, uh, Los codos, com es diu que És lo... es que clar, <ríe> tenim un problema Algo que no m'ha explicat al gran públic I és que nosaltres O sigui, posem els títols Però en realitat no els hi així a les cançons <ríe> vale? La o gent sea, tu... les coneix pel títol però no sí, vosaltres Aquesta és Bé. la de los codos vale? <ríe> Però llavors posava Me voy a emborratxar Bien, no. te m'hazarrangano Que no podia faltar el pim pam pum Enxúfate'la mira mientras el tiempo se ríe de mí dejaré Per ràda hi ja molt bé. Moltes gràcies a tots. Bona aplaudidme! Por el... Molt bé, família, doncs donem pas la secció informativa del programa, donem passar a l'agenda, com cada pim-pam-pum. El primer acte que portem són les cinquenes festes majors alternatives de, de Sant Cugat del Vallès, veritats com a punys. Uh, uh, seran el 27, 28 i 29. Uh, sempre, sempre dedicades al Jaume al company que, que ens va deixar i això, no, no hi falteu a Sant Cugat hi ha una, hi ha una grandíssima cita di, divendres 28 per exemple hi ha concertos dels Rigodonians i bueno, estarà plegada d'actes amb, amb mil i una coses la següent, la següent cita també és una, és una altra festa major és la primera festa les primeres festes majors populars i reivindicatives alternatives de fet de, de, de Terrassa que també són el 27, 28 i 29 i això doncs, eh, tampoc hi falleu es faran al vapor mantalló i hi haurà després del dia següent el dia 28 al 27 és el vapor Ventalló al 28 hi, haurà, hi ha una cerca tasques -tà, cerc popular i al 29 un munt d'actes des de les 10 del matí fins a les, fins a les 10 de vespre amb un munt d'actes també. No, no hi falteu que són les primeres i s'hi ha de ser. A més, pel que tenim entès, no, no tenen massa permís i bueno, que no vinguin a, a tocar els nassos per allà ningú. O sigui, que tothom a Terrassa a tothom a Sant Cugat a, a, a donar-ho tot. El segon acte és la jornada antirepressiva antirepressiva, perdó que es fa a Barberà de Vallès. Serà divendres 28 de juny a partir de les 7 de la tarda a l'Ateneu de Barberà, que és el carrer Sant Pere número 4 i començarà amb una xerrada la presentació de la campanya Mònica Absolució Gia Dissolució i que, que ens portarà a membres del SAT i d'Acció Autònoma i posteriorment això hi haurà la presentació del llibre d'Alerta Solidària al Malsol Norwell que anirà a càrrec del mestre Xavi Paisé i després Cafeta de Solidària organitzat per la gent de l'Ateneu Alerta Solidària al SAT eh, Acció Autònoma i Tigre de Paper més actes de l'agenda, la primera jornada literària de literatura crítica perdó, serà divendres 28 de juny a partir de les 7 de la tarda al CSO La Gordíssima a Sant Andreu, al carrer Pons i, i Gallarza número 10. Hi haurà presentació de concursos literaris eh, socialment crítics i també hi haurà col·loqui d'iniciatives editorials alternatives i accés lliure a la cultura. Tot això englopat com dèiem, dins de les festes majors reivindicatives de Sant Andreu. Més actes de, de l'agenda, el tercer homenatge popular als maquis de Cerdanyola que va començar el divendres 14 amb, amb, bueno, amb una sèrie d'actes a Cerdanyola i, i que ens porta el 29 de, de juny a la tercera marxa per Collserola en homenatge als maquis. A les 9 del matí s'ha a, a la biblioteca pública i després a la 1 hi haurà vermut a, a la plaça de Sant Ramon. També també molt molt recomanable, organitzat per la Mala Herba i mai més. Mala Herba, ja sabeu, el nou col·lectiu Llibertari de Cerdanyola. El següent és, és, un, és un concert, és un bolazo a la sala. La sala és, és aquesta sala de concerts que està a la plaça Laietana número 48 d'aquí de Sabadell amb Resonators, Crater, Ni un Minuto i Casparrata. Això serà el el, el, perdó, el dissabte 29 de juny a partir de les 10 del vespre també molt molt molt, molt, molt, molt recomanable amb els amics que ens fan avui companyia. El següent acte és el 30 de juny, és la sisena bicica, bicicletada popular per defensar les vies, les vies verdes i per defensar els camins i per defensar tot el tema natural al eh, Vallès. Uh, hi ha diferents convocatòries, però s'acaba a Sant Cugat i està organitzat per Sant Cugat a Castellar del Vallès i, i està, està organitzat per tota la' gent de, de l'ESCAP, eh, de, de les candidatures alternatives del Vallès, en defensa dels camins, les vies verdes i els carrils bici. Més actes que, que portem a l'agenda, ja veu que anem rapidet, rapidets i rapidetes. El següent és el seminari d'estiu de, organitzat per Justa Revolta, el col·lectiu antisexista d'aquí de Sabadell, amb el nom de Feminisme i Marxisme, el caràcter revolucionari de la lluita feminista. Eh, seran uns actes que seran el, perdó, el seran el 2, el 9, el 7 perdó, el 2, al 9 i el 16 de, de juliol, a partir de les 7 mitja, tots aquí al Casal Independentista i Popular Can Capablanca, que és el carrer Comte Jofre, número 30 de Sabadell. Eh, la primera, que serà el dia 2, feminisme i marxisme, la primera xerrada, la segona Caliban i la Bruixa, i la tercera, la remuneració del treball domèstic i, i de cures a debat més actes a, a l'agenda del pim-pam-pum, el següent també ens fa molta patxoc, molta il·lusió dir-lo. És, és el típic rebrot, és l'apleg del, del joven independentista de, dels països catalans, ja sabeu que, que organitza Arran, i serà el 4, 5, 6 i 7 de juliol a Sant Celoni. Eh, el divendres 5 de juliol hi haurà concertats amb Every Night, el veïnat, Orxata, Arrap i els finalistes de l'esclat, i dissabte 6 de juliol també hi ha un altre concertats amb, amb Obrim Pas, Cop, Adversaris, Aixut i La Carrau. El següent acte que portem a l'agenda és la Festa Major-Jove de Bàrbara de Vallès que es farà... Sí, sí, sí, sí, sí serà divendres, dissabte i diumenge 5 5667 de juliol al Parc de Can Serra. Que toquen els casparrados un altre cop? Sí, oh, sí, ja ho veureu. Ja, veureu. Bueno, ja que l'has interromput, ah, el, tio, el, el capablanca no Abans em diguis 7 i mitja. Has apagat el, Digue'm el micro. Digue'm dos quals de <laughs> Així és, així és, a dos de vuit. A dos de vuit no hi falteu. No, a dos de vuit no. Els concerts comencen a, a, a dos d'onze, de fet, amb els de la curva, amb l'estat social, social i la bundo I després, a la partir de les tres, el pedi escar, un servidor que s'està allà punxant al boi millor amb, amb ganes de donar ho tot. A morir, a morir. A morir. El dia següent, dissabte 6, i haurà concert amb la senyora Tomassa, que es i escassa llibertat, també boníssim, i a partir de les 3, també punxant partit la pana als media players, també que no falten, i el dia següent, el 10, diumenge 7, hi haurà, a partir de les dues dinar popular, a les 10 hi haurà espectacle amb impro-show i a les 11 concerts amb exilio i insert-show. Bueno, ja veu que, ja, ja que això és serà un no parar, ja es parla de, de que el dissabte de que divendres potser també... Impro-show bueno, bueno, i després insert-show. Impro-show i después inserir show Sí, sí, sí ¿Un show? Será un show impresionante Será un show, show impresionante A Festas de bárbaras Le hará un show impresionante Mi amiga Lucy se ha comprado, ¿no? show, show ja, ja, ja. Molt bé, el següent acte és el segon mercat eh, de solidari, de segona mà perdó, el, el mercat de segona mà solidari eh, també a Barberà, organitzat per la gent del grup amateur de, de teatre de desastres, dissabte 6 de juliol a les 10 del matí de 10 del matí a 8 del vespre als jardins de la plaça de la Vila i tota la recaudació anirà destinada a aquest projecte de coberts, aquest projecte d'or popular, de, de repartiment d'aliments, etcètera, etcètera que algun cop ja, ja n'hem parlat aquí al programilla per qui vulgui també col·laborar es podrà emportar animals que hi haurà recollida també un acte del més solidari i del més important a Barberà també en, en les festes majors, a dins de les festes majors un altre acte eh, és el que organitza la Pà de, de, de Montcari i Reixac és una xerrada el 5 de juliol a, a la Casa de la Vila a les 6 i mitja de la tarda amb el tema d'execucions hipotecàries, realitat insostenible no hi falteu també màxima solidaritat amb la gent de la pa. I, i més actes de l'agenda, el següent serà el 13 de juliol, són els actes englobats dins dels 20 anys del local de Ripollet, es realitzaran a la plaça del d'Almolí de Ripollet, això mateix és el que buscàvem, la pla... el... i el programa d'activitats us el passo a detallar. A primera hora a les 11 del matí hi tallers, a partir de la una hi haurà concert amb Bonaçó i de, de, de Buitjet, després a les dues hi haurà Paella Popular, Uh, a les las 3 si hi haurà sobre taula xopa amb berricorni, burricorni, perdó, uh, que és la bèstia d'aigua de Canovelles, a les 6 de la 6 de la tarda, tastets musicals amb Ragús, eh, uh, Viejuno, amb els 8 mm, Batzac, Drink Double, Morapiloco i Lavena, concert tas aquest, concert tas aquest, drink, drink, por favor, drink aquest. Batzac, Drink Double, Morapiloco, 8 mm, Lavena Sí, sí, sí, o sigui, impresionante. A veure, per, per, perdona, jo no, no sabia això jo. Sí, sí, com, sí. Com això, això no us ho perdeu, ja us, ja us diem que és, que és el, el 13 de juliol, a Ripollet, a la plaça del Molí, bueno, impresionante. I no acaba aquí, la, aquí no acaba la cosa, perquè després, a partir de les 7 i mitja, hi haurà ball de bastons amb la bastonera de Cerdanyola i de Barberà. Bé, i a les 8 del vespre eh, hi haurà tarda de rock amb rond de canya. I, I després de tot això hi haurà un sopar popular amb parlaments de membres de l'FTC, del compromís de les bruixes, el telmercat i mamis, mamicria a més a més a les 10 de la gresca incendi amb la Martineta, la bèstia de foc de Cerdanyola a Vallès, la que varen construir amb les nostres mans i a les 10 i mitja hi haurà la història i llegenda amb subtrabelios eh, exmembres Travelió, de Subterrani Enquits, sí, sí. la banda tapera del Río i, i de, Cibelios, de Cibelios liant la parda i grossa va, va, va. Sí, sí sí no, no és, és, és espectacular va, va, va. a les 12 a Quellarre amb les bruixes va, toca, de Ripollet no? i grup de teatre del local, a les 12 i mitja matinada eh, Cas Papung amb, amb Cercedilla i a la una i mitja, Desparrame Total, amb DJ Berni Rahim i Iaka, DJ Strykov. Més actes, és, és brutal, o sigui, el que munten a, a, a Ripollet és brutal, i no, fins aquí arribava l'agenda, fins aquí la l'agenda del programa, una nova agenda que tirem endavant. Ja ho sabeu, Panya, amb, amb la mesura que tingueu, amb la, amb la mesura que pugueu, no hi falteu, que tots aquests actes són, són els nostres, són, estan fets per gent de la nostra i, i no hi podem faltar. Seguim amb més programes, seguim amb més música combativa, seguim aquí amb els Casparata, ben, ben contents i ben contentes que estiguin. Seguim aquí amb les socorres que ens fan la gent, veure eh? i, que ens, i que ens alegren la vida. Cap on camí d'això, posem una miqueta de música, no? Que deixi de parlar allò de donar la xapa. Doncs pues en teoria va la, la teva. La meva? Ah. Vale, doncs pues si va la meva, aleshores no us deixo de donar la xapa. Em veig ràpidament el programilla que el tenim aquí. Presentaré una nova banda que no ha sonat encara, són els Bolsón, que és una banda de Hardcore Punk de Barcelona, formada de pel pel Xavi a la bateria, el castor al baix el Zuri a la guitarra i el Pau a la veu és un temazo que s'anomena Tot va de bé del seu primer CD Encara pots cridar que està fet el 2012 i arranca el Pip-Pampu un caos total. i tu penses en no soc mal. Seguim més música d'aquí Radio Trama. Ara ve un tema que l'havia de portar la Marta la setmana passada, però no desgraciadament no vam poder fer programa. Són els drets contra el de coro, des del seu disc Radio Ràbia Mufin, un tema que es diu El Barrio. Sí. hacer que yo te olvide y es que mi vida entera has marcado, he marcado tus con mis pasos en mi dejo y dejando todos mis mejores años jugando ¿Sí? contigo digo sin darme cuenta hundiendo la raíz de mi cuerpo en satelas, contigo y no creciendo y adquiriendo la conciencia de que para nosotros no nos ha hasta la, la, la pelea sí? y no es bueno ni malo y el tentativo de chacarlo no te servirás de nada así como si sí. tú eres mi barrio. las pizzas hablaban de amor con los muros los primeros picarrillos en algún rincón oscuro y hoy día todavía a los ojos nos miramos y tenemos pendientes Mil asuntos entre manos y hoy en día y en los, los muros oscuros. Ya no hay amor sino rapia y en el rincón oscuro Se calienta una cuchara y no son muchos Somos que quieren dar la cara Pero somos los siguientes para, para seguir la batalla, batalla. Es como recuerdo mi Para dar la rebelión Y, y día tras día, la máquina panta Y se abre paso y nos tira en la casa Y la población poco a poco desplazada Le estorba el dinero y poco importa donde vaya Y cierran las tiendas Ya sabes lo que pasa Ahora somos europeos, hay que generar más falta en grandes superficies Es lo que no hace falta, por eso en los muros Ya llenamos sinodavia mientras suenan en la patio Arman de barrio Y se miran a los ojos los que quieren dar la cara Ha llegado el tiempo de renudar de la, la, la batalla, batalla. Atenció, atenció, atenció, enganxada de toro monumental, això es deu al bon rollo que es respira aquí als estudis de radiotrama, als estudis de Can Capablanca, amb aquesta, amb aquesta edició 109 del Pim Pam Pum. Continuem amb més música, continuem més programa. Què us ha semblat, primer de tot? Que semblat, Pum, una cosa? Que semblat, això? Ja queda menys per al cap de setmana. <rissà> el, tenim el tenim a tocar. Això és RAC 105, eh? <ríe> Molt bé, doncs, seguint amb, el, amb la música combativa, amb la bona música combativa que estem posant durant tot el programilla, amb els que que ens fan companyia avui aquí, i amb tota la colla que ens va visitar, porto també un altre grup nou, diria, que no es, crec que no ha sonat encara el programilla, són els CRIM, que és una banda de punk rock terreny, formada per l'Adrià a la guitarra i a la veu, el Quim a la guitarra, el Javi al baix i el Marc a la bataca. És un temàfo que s'anomena l'home de l'any i que està extreta de la prèvia del seu LP 16 jutges. Enxufa! Anem a baix per Durà passant dies que t'has esperat i la <ríe> ens ha agafat una altra vegada el Toro <ríe> no, eren els Crim, eren des de Tarragona aquesta banda de, de punk rock que, que, hem, que hem, hem portat el Temilla l'home de l'any i, i això, ex excel·lent tema, excel·lent, excel·lent banda, esperem tornar, tornar a tornar- a, a tenir aquí el programilla i, i seguim, seguim amb més música, això no s'atura ja portem una estona llarga de programa i esperem que allà on estigueu, us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres perquè això és un goig és, és un ple. cap on va això? Pues venim que va Vallès, que va aquí el cantó de casa A Certanyola concretament Tornem a casa Sí, ara ja feia dies que no portava cap tema d'aquest disc De l'European Rescue dels atraco i Sistemfela L'esplit, l'esplit de... eso és es. Atraco, a... Manormada Manestat social Bravo. i Sistemfela Manestat social, sí, sí Sí, sí, sí, sí els tres, els tres pues, estan ahí En aquest cas porto el atraco Amb el seu tema Fuck you Fuck you Visca els Atracos. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Atracoman Armada, per tot l'UAL, partit la pana també aquí al pim-pam-pum, i això no s'atura, això no s'atura, ara sí que hem agafat ja les de Villadiego, anem forts, anem fortes, i portem un exèrcit, portem darrere nostra un exèrcit, són el Exèrcit d'Alliberament Musical, el SEAM, que és una banda de les Gavarres, a Girona, que està composada pel Santi al baix, el Lluís a la bateria, el Toni a la guitarra, el Carles al teclat i el Joan Marc com a DJ, i a més a més porten el Guillem Lomar i el Mauro Juan com a M6. Llavors, que està extreta, la cançó que porto està extreta del seu primer CD, homònim, que es diuen com és CEAM, Exèrcit d'Alliberament Musical, i s'anomena El contracte El contracte de la vida. Camino per la vida, vida, mi no em facis cas, com un tros de ganàs, però al final és quan trec l'as, les síl·labes el compàs, que et deixen més blanc la pols del teu nas, i jo tinc el sas, la sia i el mossat, sota la vista dels atemptats, agents infiltrats controlen governs, amb caps nuclears ajuda humanitària o guerra de sota mai, ells no et venen a salvar venen a robar-te el pa el gas, el petroli, les mines la cosa es veu molt diferent quan et troben la vida i ha qui lluita per un canvi, qui lluita per la frontera, quan es bessa la sang quins interessos hi ha darrere el poble és el que ageu, sota el jou de la bandera del poder mundial en forma de bitlletera, qui no vol la independència i decidir per si mateix jo tinc més por als bancs que Espanya m'entens, ells tenen el poder del crèdit tenir-te lligat i com la creva i durància tan que sóc la llibertat Germà, ja t'hauran trincat, ja tindran el sac ja et fa que els bancs els estats no veus que el món és un d'aulens cacs escarbats, entrenats, arrossegant la merda com al seu costat que és intralínies, la lletra petita del contracte de la vida, no? Quin poder antiga em domina, la meva ànima em crida, busco, però no trobo la sortida. Amb el carrer, la carrera, amb els mossos darrere Fuc tenidors amb flames crepats a la carretera I no era el 36 era i Pels carrers del centre, però d'endemar pel matí Tot era com sempre No vaig entendre, de fet jo no entenc res Posso l'essència i no sé ben per què La diferència, la marca, el petit gest I t'eres d'estimar o t'estimes d'interès Rere aquesta vera s'ha amat de tot un món nou puro la la veritat és la que mou Ja no faig preguntes, guardo vull dins el nou ventre com una ferida oberta de des del mal ahir Des sempre, pels de sempre, pels que no el nom, pels sempre pensen i defensen no lluïnen per allò que són, parlant d'un món feliç no sé on, sotro de la bombolla i no suporto aquest olor. I la mateixa cançó, vull al sol al silenci, sentim en pa quan la batalla comenci. Sí, no som mortal, però no la meva ànima, que llança pedres a l'ull de la piràmide. Que llança pedres a l'ull de la piràmide. és de la piràmide. Que hi ha saberes el ull de la piràmide. Que hi ha el ull de la piràmide. Ningú ensenyarà les lleis d'intre línies la llet repartida del contracte de la vida, noi. Un poder antiga es la meva anima crida. Busco però no trobo una sortida. Al doncs Fins aquí el temilla de l'exèrcit d'alliberament musical AM, Aquesta banda que també arriba nova aquí al Pim Pam Pum Benvinguts i benvingudes sigueu Esperem que no, que no sigui l'última vegada Seguim també aquí en directe Per primera vegada, després de molt de temps Molt molt ho i molt que ho D'estar aquí en directe amb els Casperrata Nois, noies, cosa sembla això? Com, com està caminant el programa? De puta mare, camina, camina ja una mica de tort eh, Per això ah, no, clar, El pim-pam-pum és dur, això, això és així I parlant de caminar, cap a on, cap a on Llavors ja, amics i amigues, que torna al nostre programa De ràdio favorit La millor secció mai feta quina, quina, és quina? el pim-pam-pop Avui anem amb una banda nord-irlandesa Us porto vingui Avui he vingut només amb un tema Dibenes que esparrat en no Al si trauré protagonisme Portaré només un tema I són els Undertones Des d'Irlanda al Nord Amb un tema enregistrat l'any 79 És el seu single més curt Només dura un minut 45 segons Li agradaria... Apollastra Apollastra són... I el tema com que arriba l'estiu i tal Doncs es diu Here de Summer eh, Està llegando... Arriba l'estiu al caliu <laughs> Bueno, pues... Enxufatarà Pim pam poc Baby, baby, what can I do? You know you tell me crazy what I'm looking to do The summer's really here and it's time to come out Time to discover what fun is about Here comes the summer Here comes the summer Here comes the summer Keepin' lookin' for the girls with their faces open They're lining the, the beaches all covered in sand Stretchin' out the long legs, lying in the sun Arriba l'estiu, arriba el festim, veu aquí, els estudis de Can Capablanca, al ra sí, radiotrama. Impressionant, eh? Un curso de camisetas mojadas. Voy a estar hasta el septiembre esta canción. Bé, ben guapa, m'ha molt. Molt bona proposta, Mestre Lara, impressionant proposta la que ens acabes de portar. Hey, molt guapa, molt guapa. Ahí. Hey, de the fet, the en sonava, de fet, en sonava. tot Molt bé, molt bé. Què us semblat també per aquí? Què us semblat? Molt bé, això realment punk. Sí, eh? Res de Pim Pam Poc... Sí, però pim-pam, punk. Sí, això és punky de veritat, o sigui, esto sí és punky, esto no és heavy. Solo es punky, yo lo digo. Molt bé. Doncs uh, seguint amb el programa, que ja no queda tant tant de programa, ens anem ara amb un grup que ens va, ens va portar el Jordi Montañez, que és el cantautor català que... Montañez. Montañez, eh? Montañet, sí, Montañez. sí. No Montañez. Sí, no, diguem-ho bé. Va tot el programa dient-li malament el nom. Sí, des d'aquí demana disculpes no va... perquè som així també de punkis nosaltres. També bon el no que no va dir res, eh? Tota l'estona ha dit-li malament el nom, però ara ara ja saben com dir-ho. És el Jordi Montañez que ens, va, que ens va recomanar aquest grup, els Poca Broma. És una banda de rock i hip-hop de Barcelona que venen encarregats amb lletres farcides de compromís polític i social que parlen dels problemes que, en els quals ens enfrontem diàriament. Porto un temazo del seu EP del 2013 d'aquest any eh, anomenat Cara Nova que, que es diu Caputxeta, ja veureu que, que està ben, ben divertit, ben guapa. enxufa Oh! L'àvia diu que té la grip, pobrissona, que té mocs. La pobreta Caputxeta ja s'enfronta a un perill gros. Caputxeta ves en compte dins el bosc i un lluparràs. Té la cua molt peluda i sobretot té molt bon nan. La pobreta Caputxeta ja s'avilla per sortir arracades i perfums i un escot es fa lluir. El camí se'n fixa al bosc, a l'assumpte que es bifurca i ja apareix el lluparràs. Va bejant i traient l'urpa. Caputxeta, ai pobreta. Ningú sap què porta dins la cista lleta, caputxeta, ai pobretta. Ningú sap què porta dins la cista lleta, Caputxeta, ell ni canta en do menor Em menjaré la cistelleta i després vindrà el teu cor Ai llupet que ve que cantes i si ho fas amb tan furor Llun d'aconseguir espantar-me ja mateixa et dono el cor Caputxeta ben coqueta treu un fuet del cistellet I li atziva espetagades fins que es queda el terra sec Dentre tantes fuetades li va una lentre cuix I ell exclama amb el d'aquesta cua he perdut cruix Caputxeta, ai pobreta Ningú sap què porta dins la sista cistelleta, caputxeta, ai pobreta. Ningú sap què porta dins la sista cistelleta. Oi, oi! i poca broma, tremenda, tremenda aquesta cançó, que Caputxeta, hem de dir hem de dir que, que aquesta banda doncs, és una banda que molt prolífera amb estils diferents, realment eh, tenen un EP només, però, però que tenen, eh, tenen una varietat musical bastant bastant important, aquesta cançó mig, mig per ballar, mig com de broma i tal, altres totalment serioses totalment, i, i totes, totes reivindicatives, totes són gent que s'estan bellugant en moviments socials, tots ells i totes elles i bueno, des d'aquí que segueixim endavant, que segueixin els, poc, els poca broma i, I que això no pari Cap on va, cap on va el programa Hem de dir que avui estem de récord A l'estudi de la ràdio Amb 10, 10 persones aquí a, a, a 12 metros Virra barata Orgia i casparrata Virra barata Orgia i casparrata Virra barata Orgia i casparrata, barata, orgia casparrata. Sé, uh! Me encanta uh! Que sé, hable nuestro público <ríe> <ríe> Per ser justos s'hauria de dir que que ha dit ara no s'ha sentit. És Isma, hem de posar ordre aquí, tio. Se'ns està esmetrant això. Avui amb tota la nostra bona fe... Si m'estic tallent la roba allà, tio. Silenci, un moment, un moment. Amb tota la nostra bona fe hem dit, va, avui la patem. Som 10 persones, estem, ba estem batent el rècord d'assistència a un sí. programa i està, hem de, o sigui, ens hem de posar serios, tio. No, no, no, això ja fa baixada, quan fa baixada ja sabeu que madre, es, es, desboca, es desboca bastant el programeta. Però això no para, això es desmadra, es desboca no és, lletre, però no para. Lletre... He de dir que li he tret el micro i el seyent al Joan li, li, li, li he fet fora Diu, Hi ha que confiança a ordre, eh aquí. Exemple, He de posar ordre <ríe> Per, per què has volgut? Perquè tenies lloc Cap on camina? Va, seguim amb més música combativa Seguim amb més pim-pam-pum Jo no porto res de nou Porto el SCA, Des del seu disc del bé. 45 El Rates pues... Nada nuevo Tema zaranga, no? Venga uns clàssics, uns mítics al CSA, Partit de Pana, també aquí el Pim-Pam-Pum. Déu-n'hi-do, déu, déu Ricky, tu també compta les gastes. Despentinada al final del programa. Bé, que no falti, que no, no falti d'anar. Al final del programa, tu has dit, perquè això és el final del programa, família. Fem 109 programes i aquí s'acaba aquesta 109 edició. Edició molt, molt, molt, molt especial amb els Casparrata, amb les supporters, el Marxo, que ens han vingut a fer companyia també a última hora. Bueno... Sí. Ah, Re, bàsicament des de, des de la gent del programa, sobretot dona de les gràcies a Casparata que ens ha que ens ha vingut aquí a presentar una micata al que s'ha el seu altre no treball, ens ha dit discos, eh? miqueta... i gans han dit, i que ens han dit que vindran a fer la presentació oficial Sí, teu, quan el programa. tinguin en anfiteatri per dir-ho malayat tornaran a venir, tornaran a posar-nos uns temilles, els comentarem i serà, serà tan divertit o més que, sí, que avui. Tinc que dir que hem estat molt a gust, moltes gràcies. També eh, ten, tenim totes les supporters aquí. Sí. Això és el, pla... eh? el pim-pam-pum. Així, així sí. Així és el pim-pam-pum. Així és el pim-pam-pum. Pim pim que ja sabeu també que, que com sempre, acaba acaben dos temes que tirarem. Acaba conmigo, tio. Lo, lo acabamos acaba pronto esto. Acaben dos Temillas, em sembla que el primer joc són els Satupa, és, un, és una banda que ha sonat aquí Bastament, és aquesta banda eh, formada pel Fran l'Adrià eh, Aguilar, a Fernando Bosch i a Robert Palanca que són tres MC i un DJ des de Montcada de l'Horta, el País Valencià. És una cançó que de fet ja n'havíem parlat aquí, és una cançó que, que s'anomena Llengua, que està feta en col·laboració amb el grup també del País Valencià, Et Sembla, i que està extreta de l'LP 4 Ibarrap de l'any 2013. Que bien habla esta. Eh? Amb aquesta ens acomiadem per la meva banda i el més aquesta tecla, em sembla que té, té un altre i el darrer càmera. Jo, avui, en un dia tan especial tan cachando com avui, t'havia de portar algú com el Rinconeta. Sí. Uh! sí. Oh, per favor. Rinconeta en tu retreta. Un grande. Extret d'un directe a Mataró, crec. Porto un temazo com el terror en el Chiquiparc Molt bé, molt bé, molt bé Doncs això, fins aquí la 109 edició amb el Casparrata No, no us la perdeu Per les descàrregues a, a radiotrana.net Ens trobem ben aviat, ens trobarem a la 110 Que esperem que sigui ben aviat, ens trobarem Com sempre diem, a la xarxa I pels carres A va penya, bona nit a tothom nit. La voz del programa se despide Salute i revolta a casa meu al Valencià sols el sentia Babalai així que pots imaginar com el parlava als 13 anys Molt mal, tot i que sempre n'hi la línia Si a això no casa la cosa està no avança A mi és canviant del xip a parlar amb mi Tinc de sempre parlar català en exceptuant si prop estic Llegia tot el país, situació de confrontació I qui parlar d'independència és qui parlar de solucions I tu, de quin equip de lliga ets? Jo de estimar Estimant aquelles coses a mi no m'han ensenyat Perquè el món dels sentiments és manipulable Espanyol del 2000 Tu Exemple. No em preguntem d'on no, no tinc cap sentiment de pàtria, però si sí de lluita d'un nascut a l'Espanya opressora. Sentiment solidari en la lluita per València, part de la resistència d'una cultura atacada. Les coses que em són els voluntaris de les brigades, i l'Atinamèrica, els revolucionaris. Comunistes combatint contra un món inxust, les nacions oprimides per culpa dels invasors, les petites victòries, les cançons dels cantautors, el poble unit per a fer caure els traïdors. M'amaré contant històries dels treballadors i el meu hàbit florat. Recorda't els pitjors! Pitjor, pitjor. Les places tiren gràcies o així estiu fora a les cases Recorren els carres milers de gent que ballen danses I que és majors i professors trobades de colors Mentre que d'un de tots encara ens queden esperances Gràcies als que lluitaren abans per nosaltres Per establir les bases d'un futur que ens ha de vindre Gràcies als anònims que la fan servir Gràcies al jove que em dona forces per seguir som de guitarra, som fons droga en quatre barres. Sí. L'ina de llit en un poble que s'obre i aguanta ben fort com un roure. Això es pot coure, però som incorruptibles. Sabem on anem, tenim un futur a escriure. Els útils a riure, serem davant de la burla absurda que una cúpula es va condemnar a suportar. Però estem farts aguantar i ja a poc a poc anem guanyant en els detalls nice, com aquests xavats plenen els conts, els no brimpar. Deixit social i cultural treballem pel que tres no van, sempre esquivant amb dignitat com que donen els de dal En assegurant els seus veïnats, que el món encara pot canviar. Si en primer camiem aquells que Sumant per parlar-ne i perfeccionar El neix que ens uneix veure com creix a teu costat La quantitat de gent que decideix alçar les mans I junts i juntes componentes per el valencià Si el poble vius el meu duit ha en cridar Per defensar la llengua que sempre has estimat Han intentat fer-la oblidar, han volgut mans el poder continuant d'avant. Del de castellanismes, mecanismes, com la diglòsia han funcionat. A la ciutat serà més difícil d'escoltar, els seus propis parlants se'n sentint com exiliats. Sense educació no hi ha llengües, sense conversar no hi ha llengües. Així són si sóc febles, sense la unitat no hi ha llengües. Defensem la nostra parla, oblidem les diferències. Se'ns menjan de fora si nos estem junts, no és just. Cantant xacs d'històries, de fora ara ens poden. Per sobreviure Franco i a Felip, indiguim. Per què perdre el temps en discussions que no n'importen? Las transiciones va a separar por seres tan equivocados Pero no se han de olvidar que continúen sin germans Y a un enemigo muy bien gran que calen derrocar Y gran parte de ellos la nuestra mentalidad Es una lengua que nos va de motivación esta es la lengua que la va en cada canso ¿Por qué más desaparecen y más dicen de gaudir? ¿Por qué más siguen No pueden consentir y dime tú si veo ciberplanes si presión a nuestros carreras Si vos respeto por quien defensa la lengua que empece Y te atender, o talo, pues no sé de qué ves Dichas de comunicación manipulen la mar de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 Han intentat fer-la amb el durmant el callat i el poble continuant Que el poble viu se'l veu cuidar, se cridar Per defensar la llengua que sempre ha estimat. Han intentat fer-la amb el durmant el callat i el poble continuant davant La siguiente canción se titula ¡Terror! ¡Terror! ¡Terror! ¡Terror! ¡Terror! ¡En el Chiqui Park! ¡Terror! ¡Terror en el Chiqui Park! terror terror en park terror en el Chiqui Park, terror, en el Chiqui Park, terror, en el Chiqui Park. Welcome to the jungle, welcome to the Chiqui Park, welcome to the jungle, welcome to the Chiqui Park. Locales no, locales que huelen a una mezcla explosiva de ganchitos y caca de bebé. Dependientes, adolescentes, prepúberes con granos en la cara y halitosis de café. Tomocanes y piscinas de bolas rojas, blancas y amarillas, que ricas son las pastillas. Niños pesados dando el coñazo, papa cómprame un helado. Es que Javi tiene uno y yo no, y yo no. Niños gordos no, por favor, niños gordos no, niños, niños gordos que se engordan y engalanan con sus mordidas barrigas tanto comer panceta y otros altos y delgados, hostias superaltos con cabezones infrahumanos que parecen piruletas, un cuarentón muerdo de hambre vestido de pato con hasta la silla se ríen de él y un niño que vive allí porque su madre curra al lado y le sale más barato que una guardería. poder descansar y ahora buscar aquel lugar más allá del Chiqui Park Gracias